الحمد لله الحمد لله القائل حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيد ولد آدم اجمعين القائل وهو في سكرات الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم عباد الله فَاتَّقُوا الله حَقَّ التَّقْوَى وَاسْتَمْسِكُوا من الإسلام بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَاعْلَمُوا رَحْمَنَ الله وَإِيَّاكُمْ أن الصَّلَاةَ هِيَ عِمَادُ الدِّينِ وَصِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُرَّةُ عُيُونِ الْمُوَحِّدِينَ وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ibadallah الله allah ta'ala an ibrahim alayhi عليه salatu والسلام salam rabbi j'alni ja muqima s-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa penzi waislamu baada ya kumshukuru mwezingu subhanahu wa ta'ala na kumsalia kipenzi chake mtume rehma na amani zimwende hakika allah subhanahu wa ta'ala alituleta katika hii dunia ili tumwabudu yeye peke yake alituleta kwa sababu na malengo si hakutuleta tu, tuje tushie hapa bila kuamrishwa wala kukatazwa yaqulu rabbul izzati wal jalal afahasibtum anna ma khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun fata'ala allahul malikul haqq wapenzi wa islam allah subhanahu wa ta'ala anasema afahasibtum anna ma khalaqnakum abatha je muwadhania kuwa tumewaaumba tu amutaamrishwa wala kukatazwa yani tumewaleta tu hivi duniani anama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turjaun na kwa kee allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wenye kurejea lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka na hayo kwa sababu hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala inakataa hiyo ndio akasema fata'ala Allahul malikul haq Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuleta ame hapa kwa malengo Allah subhanahu wa ta'ala akieleza katika sura tudhariyat anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Sikuuumba wanadamu na majini isipokuwa tu kwa kumwabudu yeye peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wapenzi wa Islamu na katika mambo ambayo kwamba ni muhimu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ni kuhifadhi sala. ndi akasema hafithu 'ala as-salawati was-salati wusta wa kumu lillahi Hifadhini sala, hafithu 'ala as hifadhini sala, mulazimu يعني mjilazimisha شيء sala ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ameijalia kuwa ni ruknum min arkani عليها wa salati alwusta na sala ya kati na kati na ulama wametafsiri tafsiri nyingi sala ya kati na kati lakini ile ambayo kwamba iko aqrab Allahu a'lam ni kuwa salati alasr namtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ameeleza umuhimu wa hii salatu alasr Amalu rawahu al-bukhari yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuacha salati al-asr mpaka ikakuwa ni yenye kupita wakati wake basi amali yake yote itakuwa ni yenye kuporomoka ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema was-salatil wusta na sala ya kati na kati naye ni salati al -asir. wapenzi wa islamu hakika hii sala na jambo la kuhifadhi sala ni jambo muhimu sana ndio kwa sababu kuonyesha umuhimu wake mtume sallallahu alayhi sallam alipokuwa katika sakaratu maut alikuwa anasema as-salata as wama malakat eimanukum as-salata as-sala bimaana yani, muwe ni wenye kuhifadhi hiyo sala lazimuha yani muwe ni mwenye kulazimika na hiyo sala wala musiwe ni wenye kupuza sala kama hii akasema hafidhu Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam as-salata as-salata wama malakat iimanukum kumbuka wasiya kama hii yaku, payana, mtume, wa sallam, ambaya, ya mtu kujilazimu na sala anapeana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati ambaye ako akosakaratul maut hali yake ni taaban Mtume sallallahu alayhi wasallam ...ako katika sakaratul maut na anaamrisha kila akipata nguvu anasema as-salata as-salata wama malakat iimanukum wapenzi wa islamu hakika kuhifadhi jambo la sala si jambo raisii na njambo la sala ni mtu akiacha sala ako katika hali hatari ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha hayo yote na umuhimu wa sala ukiangalia maabiya alayhi msallatu wassalam anaambiwa Ibrahimul Khalil alayhi salatu wassalam ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala amemsifu yakua inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran huyo ndio Ibrahim alaihi salatu wassalam anasema rabbi j'alni muqima as-salah ewe mola nijalie mimi nikuye, ni kue mwenye kusimamisha sala rabbi Jaalni muqima as-salah wa min na vile vile vitukuvi yangu na wajuku wangu wawe wa ni wenye kusimamisha sala wapenzi wa Islamu hapa unajifunza mafunzo kwa kupitia kalamu ya Ibrahim anayetueleza Allah subhanahu wa ta'ala muhimu wa mtu kuangalia watoto wake na kuwaombea vile vile dua na kuwaamrisha sala na itakuja ya kuwa mtume sallallahu Alaihi wasallam Ameamrisha sala watoto wawe ni wenye kuamrishwa sala hali ya kuwa wao wamefika tu miaka misaba na wakifika miaka kumi kama bado hawasali Wawe ni wenye kuchapwa kwa hivyo hii ni kuonyesha umuhimu wa sala wapenzi wa islamu anasema rabbi j'alni muqima as-salaah mola nijalie mimi niwe ni mwenye kusimamisha sala wa min na vile vile wajuku wangu watoto wangu wawe ni wenye kusimamisha sala hapa akasema katika aya nyingine rabbana inni askantu min biwadin Gairi dhiz-zar'in 'inda baytikal muharram rabbana li yuqima Wapenzi wa Islamu mkimwangalia huyu ni Ibrahim alaihi salatu wasalam Abu anbiya'i wal mursalin anasema kuwa, rabbi ja rabbi inni askantu min ewe Mola mimi ni maweka watu wangu katika waji wa maka amepeleka watu wake maka yani mama na mtoto wake peke yake anasema rabbana li yuqimus ili wawe ni kusimamisha sala wapenzi wa Islamu نزيم سبحانه وتعالى علم جيب عليه الصلاة والسلام دعاءك انا اكا فاجاب رب العالمين دعاءك Njezimku Subhanahu wa Ta'ala alimjibu Ibrahim katika dua yake aliposema wa min dhurriyyati na hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuhusu Ismail alayhi salatu wassalam anasema wa kana ya'muru ahlihi bis salati wazakati wa kana inda Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya Ibrahim kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha Ismail anakuja na Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ndio anatupa hiyo qisa anasema wa kana ya'muru ahlihi bis-salaah wazakaat wa kana 'inda rabbih maradhiy. Huyu Ismail alayhi salatu wassalam ambaye ni kijana wa isma, kijana wa Ibrahim alayhi salatu wassalam baada Ibrahim alayhi salatu Ismail anakuja anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kana bis alikuwa anaoamrisha watu wake sala kwa hivyo uko na umuhimu wa muislamu kuamrisha ahli yake sala usiwe peke yako unakuja sala na watu wako nyumbani unawasahau Wakana ya'muru ahlahu bis wa zakati عند kana 'inda rabbih marḍiya na Allah subhanahu wa ta'ala amemridhia Ismail alayhi salatu wa salam sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumridhia ni nini kwa sababu alikuwa anafuata maambisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wayamuru ahlihi biṣ-ṣalati wa zakāh hiyo ndio sababu ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa 'inda rabbih marḍiya wapenzi wa maandibia alayhi musallatu wassalam ni wengi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza na akatueleza kuwa vile kulikuwa ni umuhimu sala sala vile ilikuwa ni muhimu kwa wa wao akasema kuhusu Isa alayhi salatu wassalam anasema kusu Isa alayhi salatu wassalam wa waaozani biṣ-ṣalati waz-zakati Allah subhanahu wa ta'ala alimuhsiya Isa alayhi salatu wa salam wa awsani bis salati wa zakah Allah subhanahu wa ta'ala alimuhsiya Isa alayhi salatu wa salam awe ni mwenye kusali na vile vile mwenye kutoa zakah waaoṣani biṣ-ṣalāti waẓ-zakāh mā dumtu ḥayyā mā dāma katika ḥayāt yaani kufa basi awe ni mmoja kusimamisha sala na haya yote ni vila na vile alivyoamrishwa mtume ṣallallāhu alayhi wa sallam alipoambiwa wa'bud rabbaka hata ya'tiyaka al muabudu mola wako mpaka mauti itakapokufikia wapenzi wa islamu hivi ndio maambiya alayhi muṣallātu wa waliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuona umuhimu haya ndio kumu الله عليه وسلم wasallam alikuwa anasema الصلاة salatu as-salatu wamamlakat imanukum wahuwa fi sakaratil maut wapenzi wa islam allah subhanahu wa ta'ala akitu akituambia kuhusu kisa ya zakaria alayhi salatu wassalam anasema fanadathu almalaikatu wahuwa qa'im yusalli fil mihrab allah subhanahu wa ta'ala anatueleza malaika walipomnadi zakaria alayhi salatu wassalam hali yake yuko katika sehemu anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala Huyu ni Zakaria alayhi salatu wassalam na ukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuamrisha mtume sallallahu Alaihi Waslam na kuamrisha watu wake ni sehemu nyingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimuamrisha mtume wake sallallahu Alaihi Waslam jambo la kusimamisha sala Anasema aqimi salata liduluki shams Simamisha sala wakati jua inapopenduka اقيم الصلاة لدلوك الشمس نيزيمو سبحانه وتعالى namwambia vile vile mtume alayhi salatu wasalam wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha Wa'mur ahlaka bis waamrishe watu wako sala wastabir 'alayha na uwe ni mwenye kusubiri katika hali kama hiyo wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa hatutakuwa ni mwenye kukuitisha rizki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki kwetu sisi riziki lakini yeye mwenyewe ndiyo anaturuzuku nahnu naruzukuk yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo mwenye kuturuzuku sote kwa hivyo wapenzi wa islamu, hawa ni maabia alayhi msallatu wasallam Ndiyo, wameamrishwa wote wawe katika njia hii kwa hivyo sisi hatuna, hatuna mengine isipokuwa ni kuwafata. ayyuhal mu'minun ulaika alladhina hadahumullah fabihudahumtaadu waala nahjihim tamasaku hawa maambia maambiwa alayhi wa wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kuhusiana na masala haya ya sala wote anaoamrisha sala na wote ni wenye kuamrisha watu wao sala Wana, na wenye kuwaombea watoto wao dua ili wawe ni wenye kusimamisha sala kwa hivyo sisi hatuna lingine isipokuwa tofate hii njia kwa sababu hii njia ndio ile ambayo kwamba tunaiomba katika sala tunasema siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdhubi alaihim wala dhalin na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ulaikal ladhina an'am Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wal-shuhada علي poleza maambiya alayhi wasallatu wasalam na kufuata nyayo za maambiana watu wema waliopita akasema kisha fakhalafa mimbaadihim khalfun adaa'u as-salaah wattaba'u ash-shahawaat fasawfa Wapenzi wa Islamu Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutueleza watu wema na yale ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameoamrisha wakawa ni wenye kushikamana nayo lakini watu vi, vitukuu na vijukuu aliendelea huku mbele mpaka mwisho ikafika sehemu ambaye kwamba Kona watu wakawa ni wenye kupuuza sala akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u watu ambao kwamba walikuja baada ya wale watu wema na wakawa ni wenye kupuuza beza sala wattabu na wakawa ni wenye kufata matamanio ya nafsi Fasaufa yalqauna ghayya itakuwa ni wenye kupata adhabu kali katika moto wa jahannam naudhu billahi min dhalik wapenzi wa islamu hakika jambo la sala linapotajwa watu wakaichukulia jambo la sala ni kitu kidogo na kila moja yuwajua sala lakini jambo la sala tukumbuke Ndiyo kitu cha kwanza kabisa wewe kuhesabiwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio awwalu ma yuhasabu anhu l'abdu yawm alqiyama ni kitu cha kwanza kabisa mtu anapofika mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mmoja kuhisabiwa. na atakuwa ni mwenye kuulizwa sala yake kwa hivyo sala ikiwa itakuwa ni yenye kutengea itakuwa iko sawa basi yale ambaye kwamba yanafuata sala pia itakuwa hivyo lakini sala ikiwa haipo basi hapo kuna hatari mja ako katika hali ya hatari wapenzi wa islamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza sehemu nyingi wale ambao kwamba hali yao ni kupoteza sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Fawailu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun Ole wao wale ambao kwamba wanapuza sala yao. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kwa kutafsiri hiyo akasema Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu humu alladhina yuakhirunaha Ni wale ambao kwamba wanachelewesha sala hawasali kwa wakati wake kumbuka hawa ni wenye kuchelewesha sala mwezimu subhanahu wa ta'ala anaoaahidi ya kuwa atawapa adhabu kali Akas, anasema fawailul lilmusallin ole wao wale ambao kwamba wenye kupuza sala alladhina hum an salatihim wale ambao kwamba hawafanyi ihtimam na sala zao haaoni sala ni kitu cha muhimu na ibn abbas anasema wale ambao kwamba wameelezwa katika hii aya ni wale ambao kwamba wanachelewesha tu wakati kwa sababu sala imewekewa wakati inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta mwezimu subhanahu wa ta'ala amewekea amejalia hii sala wakati maalumu. sio unasali wakati ambaye unataka la lakini kuna wakati maalumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ndiye ameweka. Kwa hivyo Jibril alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda Isra na Miraj akafaradhishiwa hizi sala, Jibril alayhi salatu wassalam alimkujia Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamuf, akamfundisha sala na akawa ni mwenye kumsalisha wakati yani mwanzo wa wakati na mwisho wake ili awe ni mwenye kujua hapa ndio mwanzo na huku ndio mwisho. Mara sala moja anaswalisha mwanzo wa wakati, nyingine anamswalisha mwisho na anamwambia sala ni baina wakati hizi mbili ambayo nimekuonyesha ndio mjezi mungu subhanahu wa ta'ala anasema inna salata kanat 'ala muminina kwa hivyo ni na allah subhanahu wa ta'ala wakati maalum ya kutekeleza hizi ibada kama utakuwa ni mwenye kutekeleza utakuwa ni mwenye kuingia katika zile aya ambazo kwamba tumesoma fa من min ba'dihim khalfun adha'u as-salah fa waylun lil-musallin alladhina hum 'an salatihim saahun na'udhu billahi min thalik. مجزب <ميزيمق> سبحانه وتعالى اتجاليه ني ونيا كسكيا ليله الخيري <فاته> <تصفيق> <تصفيق> <أستغفر> الله <اللذي لا اللعبين> <تصفيق> الحمد <دلح> لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين wasalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma baad wapenzi waislamu hakika sala ina umuhimu sana na mwezimu subhanahu wa ta'ala ametueleza katika aya nyingi na mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile ametueke, ametuelekeza katika hadithi nyingi umuhimu wa sala tukiangalia baadhi za fadha'il as -salah. Baadhi ya fadhila ambazo kwamba mtu anapata akiwa ni mwenye kusali anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa, wa mimi fadhailiha انها tanha anil fahsha wal munkar qala taala in salat kanat ala al mu'minin in salat tanha anil fahsha wal munkar mwezimu subhanahu wa ta'ala ametueleza kuwa sala mwenye kusimamisha sala kama inavyotakikana basi sala yake itakuwa ni sababu ya kumkataza maovu na inamuamrisha mema na inamkataza maovu tanha anil walmunkar wal munkar mafhumu ni kuwa itakuwa inamuamrisha jambo laheri na itakuwa ni yenye ku, kumuamrisha kile laheri na kujiepusha na mambo mabaya kwa hivyo ni muhimu kuhifadhi sala kisha katika miongoni mwa fadhila sala wa فضائلها fadha'iliha annaha a'un في fi amri dinihi wa dunyahi na katika miongoni mwa fadila za sala ni kuwa hii sala inakusaidia katika mambo ya kidunia na vile vile mambo ya akhera Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuhal ladhina amanu staeenu bis-sabri was anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis wa was yani katika mambo yenu ya kidunia na vile vile ya akhira yote mnapopata shida basi ista'inu bisabri sabri was-salah wenye kusubiri kama katika hali kama hii katika hali ya janga ya korona hii ni katika miongoni mwa masaaib miongoni mwa ambazo kwamba tuko nazo katika hali kama hizi kwa hivyo hii ni hal hii inatuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kuwa sala vile vile inasaidia katika mambo haya. Anasema istainu bisabri wa sala. Kwa hivyo tunapopatwa na janga tuwe ni wenye kusali na tuwe ni wenye kusubiri. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa hii njia. Tuwe ni wenye, wenye kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na, na tuwe ni wenye kusubiri na vile vile daiman tuwe katika sala. Istainu bisabri was sala miongoni mwafadhila za sala anna ha sababun litakfir alkhataya يقول النبي صلى الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه وسلم anaeleza katika hadithi Muhimu wa sala na akasema araitum Lau anna nahram bibabi ahadikum niambieni kuhusu kama leo mmoja wenu anaishi katika sehemu na mbele ya nyumba yake kuna mtu inapita. I anasema law anna nahram bibabi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marat. katika mto kama huo kila siku anaoga mara tano katika huo mto anaoga mara tano mtume sallallahu alayhi Waslam hii ni mithali anatupa ni mfano anatupatia ili tuweze kupata kujua umuhimu wa sala na kujua hii ndio yani ahamiyatus sala anasema akawambia masahaba Akawauliza masahaba hali yapka mindara ni hishi je kuna uchafu wote utakuwa unabaki katika mwili, ya, mwili wa mtu kama huyu. yani kuna mtu unapita mbele yake na anoga kila siku mara tano kwa, kwa, kwa, kwa siku anoga mara tano je kuna uchafu utabaki katika mwili wake masahaba wakawa wanasema la yabqa mindarani hishi hakuna uchafu itakuwa ni yenye kubakia katika mwili wake akasema mtume sallallahu alayhi wasallam fadhalik mithlu as-salawatil hiyo ni mfano wa sala tano. Kwa hivyo sala tano inamaanisha kuwa ni sawa sawa na mtu ambaye kwamba mtu unapita mbele ya nyumba yake na anaoga mara tano. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam yamhullaahu bihinna alkhataaya. Mjeziimu subhanahu wa ta'ala Atakuwa ni mwenye kama vile mtu anavyooga sala katika huo mtu mara tano na mnyezi, anaku, uchafu haibaki katika mwili wake vile vile mtu mwenye kuswali sala tano kama inavyotakikana kwa siku atakuwa ni monye, hana, atakuwa ni mwenye kufutiwa madhambi yamhullahu bihinnal khataya mutafaqun alayhi hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim Wapenzi wa Islamu hakika sala iko na fadhila nyingi sana na miongoni umuhimu wa sala vile vile ni kutekeleza katika hizi nyumba ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ndio akasema wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'arakiin na ulama wa na kia, aya kama hizi kama vile warka'u ma'arakiin ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha watu wawe ni wenye kusali kwa pamoja na wawe ni wenye kuruku kwa pamoja na hayo hayapatikani isipokuwa mskitini وصلاه الجماعه وا팬زي و الاسلام صلاه الجماعه ina muhimu sana na ili upate muhimu wa salatul jamaa msikize ibn masud radhiyallahu anhu yaqul ibn masud radhiyallahu anhu man sarrahu ayyalqallaha muslim man الله غدا sarrahu ayyalqallaha gadan muslima atataka awe anakutane anaku, na Allah subhanahu wa ta'ala pindi atakapokuwa ni monye kufa akutane na Allah subhanahu wa ta'ala haliakuwa yeye ni muislamu nakumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika aya nyingi mtu awe abaki katika uislamu mpaka afikiwe na mauti kwa الله سبحانه subhanahu wa ta'ala anasema غير الإسلام ghaira lislami يقبل falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin inna ad-deena 'inda Allah al-islam kwa hivyo ili upatane na Allah subhanahu wa ta'ala haliakuwa wewe uko katika uislamu ile ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alileta anaambiwa ibn mas'ud radhiyallahu an falyuhafidh ala ha'ula'i salawat ala ha'ula'i salawat anasema ibn الله radhiyallahu anhu basi ukiwa unataka kukutana na Allah huwa hali ya kuwa wewe ni muislamu basi hifadhi hizi sala anasema falyuhafidh ala haula salawat حيث yunada bihin sehemu ambaye kwamba amba inanadiwa sala kama hiyo pindi anaposema yule mwenye muadhini anaposema Haya ala al haya hayya ala al hapo ndiyo yunada li sala allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuwe nione kujibu katika hali kama hiyo uelekee msikitini na tuache mambo mengine ndio Ibnu mas'udha anasema haithu yunada bihin sehemu ambaye kwamba amba sala kama hiyo muadhini anaponadi fa inna allaha shar'a lakum fa inna allaha shar'a li nabiyyikum sunan alhuda mtume sallallahu alayhi wasallam allah subhanahu wa ta'ala katika sheria ambayo kwamba alimpa alimpa mambo ambayo kwamba ni uongofu mambo ambayo ni ya haki na miongoni mwa hayo anasema ibnu mas'ud wa innahunna min sunanil huda na katika yale haki ambayo kwamba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa ni hizo sala tano anasema wala u tarq fi buyutikum na lau ikiwa mtakuwa ni wenye kusali sala katika majumbani yani hawazungumzi mtu ambaye kwamba hasali lakini anazungumzia yule ambaye kwamba anasali lakini huasali nyumbani msikize ibn masud vizuri anasema law annakum salaitum fi buyutikum kama yusali hada kama yusali fi baiti kama vile anavyosali huyu mwenye ana, yani huyu mwenye ambaye kwamba yatakhallafu an sala yani hakuji wakati sala inaponadiwa yeye anabaki nyumbani na awe ni mwenye kutekeleza sala yake nyumbani ibn mas'ud radiyallahu anhu anasema law taraktum sunnata nabiyikum basi mkiwa katika hali kama hiyo ya kuacha sala katika msikiti na mkiwa mna majumbani anasema ibn mas'ud radhiyallahu an la taraktum sunnata nabiyikum basi mtakuwa mmewacha njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na hii si sunna ile ambayo kwamba watu wanafukahaa wanasema yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku leisa huwa al-maqsud sunna ambayo kwamba imetajwa katika hapa si ni njia ya mtume sallallahu alayhi wa njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hivyo si ile ambaye watu wanasema ni kuwa ukifanya unapata thawabu la haikusudiwi hivyo na ukitaka kuelewa vizuri ni maneno ambaye kwamba yatakuja baada ya haya ili ujue ya kuwa hii ni njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema wala utaraktum sunna nabiyikum wala ubaruktu sunna nabiikum na hii jumla inakoonyesha kuwa sio ile ile fuk, sunna ambayo fuqaha wanakusudia kwa sababu gani kwa sababu anasema laumu ukiwacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtakuwa niwe kupotea na kuwacha sunna haisababishi mtu akapotea yani ikiwa tu sunna ambaye kwamba yafukaha wanazungumzia ile ambaye kwamba mtu akifanya anapata thawabu na akiwacha hapati dhambi hiyo haiwezi sababisha mtu akawa ni mwenye kupotea lakini hii jumla inakuonyesha kuwa mambo sema, la, sallam, sallam, ni tofauti hapa anasema law taraktum sunnata nabiyikum lau mkiacha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya mtume sallallahu alaihi wasallam la zallaltum basi mutakuwa ni wenye kupotea kisha akasema ibn mas'ud radhiyallahu an wama min rajulin yatatahharu fayuhsinu at Hakuna mji ambaye kwamba huwa yu ama yuwaoga kama anahitajika kuoga na akawa ni mwenye kutawadha kisha akaelekea fayhusinut tahur akawa ni mwenye kutawadha inavotakikana na kama anahitajika kuoga akaoga inavotakikana kisha akasema thumma ya'midu ila ila masjidim min hadhihi almasajid kisha akawa ni mwenye kuelekea moja katika miskiti yani miskiti ni nyingi kwa hivyo akawa ni mo, akawa ni mmoja kuelekea moja katika hizo miskiti za waislamu ila kutiba lahu bi kulli khatwatin yaxtuha hasana Ispokuwa tu mwezingu subhanahu wa ta'ala katika kila hatua anapopiga allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kumwandikia thawabu kisha akasema wayarfa'u biha daraja na kila hatua anainua vile vile na ana, kila anapotembea ananyanyuliwa daraja ويuhattu anhu biha sayia na atakuwa ni mwenye kufutiwa madhambi yake kisha anasema sikiliza haya maneno wala qad anasema ibn mas'ud radiyallahu an wala qad وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق انا اسمع ابن مسعود رضي الله عنه انا س... صلاه يا جماعه انا اسمع ولقد رايتنا Uki, uki wa wale masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wama yatakhallafu 'anha illa munafiq hakuna yoyote ambaye kwamba anakosa sala ya jamaa illa munafikun ispokuwa mtu ambaye kwamba amejulikana na nifaq munafikun maalumu nifaq mtu ambaye kwamba amejulikana na nifaq huyo ndiyo mtu ambaye kwamba haji msikitini asali na watu salati aljama kwa hivyo wapenzi wa islamu ikiwa katika zama ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam masahaba walikuwa wanaona yule ambaye kwamba anakosa kutekeleza sala ya jamaa ni moja miongoni mwa alama za unafiki je kuna mtu ambaye kwamba anaridhia katika nafsi yake awe katika watu kama hao yani munafiq maalumun nifaq la shaka hakuna mtu ambaye kwamba anaridhia nafsi yake katika hali kama hivyo. wapenzi wa islamu ibn mas'ud radhiyallahu anhu akieleza kuwa katika hii wasia wa rajulu yu'ta bihi anasema katika zama ya mtume sallallahu alayhi wasallam watu walikuwa mtu alikuwa analetwa katika sala kama yeye mgonjwa anasema wa kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqamu fi na hadithi imepokewa na muslim Anasema Ibn, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mtu alikuwa akiwa mgonjwa katika zama ya mtume sallallahu Alaihi wasallam alikuwa anabebwa na watu wawili mmoja akimshika huku mwingine akimshika huku mpaka wanamleta katika safu ndugu wapendwa Sote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia nguvu za kufika msikitini na hatuhitaji labda ni wachache ambao kwamba wanahitaji kusaidiwa. Kwa nini sisi wengine tusiwe ni wenye kufika katika sala wakati muadhina anaposema haya 'ala al haya 'ala sala Nini inatuzuia? Ndugu wapendwa Hakika salaa ina fadhila nyingi sana. Ukiangalia tu wacha salaa yenyewe zile za faradhi. Angalia tu sala raka mbili ambazo kwamba mtu Mtume sallallahu Alaihi wasallam ametuamrisha tuwe ni wenye kusali raka mbili wakati ambao kwamba tunaamka kabla salati al Yaani kabla ya kutekeleza salatu al tuwe ni wenye kusali raka mbili, Na akaeleza umuhimu wa hii raka 2 akasema ni khairu min dunya wa ma fiha anasema hiyo raka mbili ambaye kwamba ni kabla alfajiri ni khairu min dunia wa fiha ni bora kuliko dunia na yaliomo katika dunya ndugu wapendwa kuna kitu ingine zaidi hiyo tunatafuta khairum minad dunia wa fiha na ukiwa utakuwa unasali salati jamaa katika salati fajir, unakuwa una katika hidhi ya Allah subhanahu wa ta'ala siku nzima wapenzi wa Islamu, hakika hatuwezi eleza fadhila zote za sala lakini tubaki kuwa tukumbuke wasia ya mtume sallallahu alayhi wasallam na aya ambayo kwamba tumeanza nayo hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa lillahi qanitin na tukumbuke wasia ya mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa yeye yuko katika sakaratul maut anasema as-salata as malakat iimanukum wenye kuhifadhi sala نزينو سبحانه وتعالى اتجاليه wale ambao kwamba wanasikiza lile la khairi na kufuta inna allaha ya'muru bil'adli walihsan wa itaa'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i walmunkar walbaghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ويصلوا واقيموا الصلاه